Требник Петра могили за те, що в ньому в чину святого хрещення погруження і обливання заєдіна напечатане. А в тріоді постної Алілуї напечатано двічі, а не тричі. А в сповіданні вірою напечатано його же царственню «ність конца істинного, а треба без прилога істинного». Не відули ми тоді, як далеко відійшла Москва от лагоди перших літопистів наших, що закликали нас до великодушності. І нині, господа, ці і братья, ужеся, де Будова писав, ілі перепісал, ілі не допісал, чтіть ісправління Бога діля, а не кляніте, за неже книги ветшани, а ум молод не дошов. Слыште Павла Апостола глаголюще, «Не кляніте». «Но благословите!» Лаврентьевская летопись. «Москва засвоила в Византии двоерушность». І віроломство, коли навіть князі вбивають рідних братів, виколюють один одному очі, цілують хрест і, одвернувшись, ламають клятву, коли не виконуються ніякі угоди, коли слово бреше, коли письмо бреше, коли авчинки брешуть, і це викликає повсюдну ненависть, тоді бреше навіть мовчанка, і тоді народжується розпач. Та ось до візантійського віроломства додалася монгольська дріб'язковість і жорстокість східних деспотів, і ця страшна мішанина облудної пишноти обогості Орди, це змаганням бундючності Румейської імперії диких засад Азії витворили царство, де панує тупа байдужість до святості приречень, до правди почуттів, до справедливих учинків, де супроти живого життя виставляється жупиль символу, а людська мисль і людина сама знищуються в мертвій букві. Буква а як принесли її в нашу землю замість древніх рез, то і пішли ми за нею сліпо, запекло, затято, і вже не радість світу самоцінного, а ця всемогутня буква, в яку навіки вскочила влада, задомовилася там, як у залізній кріпості пробивні, і ну ж топтати, тобто, нівичити, калічити нас тою буквою». Буква гнітила і кабалила нас уже при Володимирі і Ярославі, торжествувала при Мономаху і Боголюбському, татарські хани, а водячи масними одбиранячого лою пальцями по дорогоцінних харатіях наших перших літописань, щоб сказати: оце гарне, а оце ні? то й ті змушені були відступитися перед нашою буквицею. Бо коли Михайлові Чернігівському сказано взамін за ханський ярлик на князювання «присягатися вогнем замість Божого слова», князь волів прийняти мученицьку смерть. При Олексієві Михайловичу люди самоспалювалися за буквицею, і це слід віднести до небачених проявів незламності духу. Однак ще від царя Грозного утверджувався інше звичай азіатське – не само знищуватися заради символів і святинь, а знищувати інших, при незначаючи не ті символи, знаки, слова і букви за власною забаганкою і примкою, які уперто називано державними потребами, загальним добром, божими веліннями. Буква вспокоює тільки мертвих. Деспоти і святителі життя своє кладуть на служіння букві, а життя – Темниця їм тільки в морях крові. Вони байдужі до чужих снів і до чужого блуда, та лише крові чужої не хочуть віддати нікому. Хлебчуть її невситимо, як здичавілі пси». Ми виправляли книги і слова, і зойкали душі смертними зойками. Насильно не можна дух виправити. Молодий і перевчений доскал київський, не віддав я тоді, що вскую наше судиться від неправедних, а не від святих. Втішався у своїх замірах чистих, їдучи до Москви таким втішанням. Ми не корчастуємо Слово Боже, но від чистоти, яку від Бога перед Богом у Христі глаголимо, ні від прелісті, ні від нечистоти, ні желестю і сице глаголимо, не як у чоловіковому угождающе, не Богу і скупляючому серця наше». Був я молодий дурний, хоч і перевчений, а гетьман Хмельницький хіба не бачив з висоти своїх літ страждань своїх і народу цілого, що всіх нас, посланих до царя, а за нами і Україну без милосердя зв'язаних, поведуть у внутрішній двір Пілата. Боярин царський Бутурлін після Переяслава і віватів київських мерщій виїхав до Москви, щоб звідомити